raz jendea etorda dira etala helgajekin mintztuko helgirara eta goureek egnen dugu nola ikusten dugun gure gure la lana eta nola ikusten dugun laborantziaren geroa zedan eta e, gaujo ejetatzen dena da e, beste batzuek egiten daukuten nola behar egin izan. Guhauek ere nen nola nahi dugun izan eta beraz innovazio el lunes beraz innovacion mailortadament Ma, innovacion mailortan ez da bakari ki in, teknikoa ban TRAKTOREKIN eta robot eta robotizasion ta gausoliekin da ere ikustea ba se bicimanaera laborancia et chaldean nolantolatut eta gausauriek eh?